Molt bona tarda, amics ullidors. Comencem una nova edició del Sports, una edició que durant aquests mesos d'estiu ens ocuparà mig horeta de la nostra programació aquí a la vostra ràdio local. mitjoreta d'esports, on repassarem allò més destacat de les comarques ironines allò, doncs, que ha estat actualitat eh, durant la darrera setmana Començarem parlant amb l'entrenador del Sant Gregori per parlar de l'ascens de l'equip del Sant Gregori a Primera Regional després d'empatar 1 a 1 davant del riu de Llots el passat dissabte el Sant Gregori que torna a la primera regional també eh, parlarem del quart aviam com està planificant la seva plantilla de cares a aquesta nova temporada també a la primera regional sentirem també eh, declaracions del tècnic de la Unió Esportiva Figueres Arnau Sala i parlarem com no també de com s'està preparant la temporada tant a Palamós com a molts altres equips de la tercera divisió i la primera catalana. Palamós també parlarem del guixuls del Peralada. Tot això en la nostra secció de notícies d'actualitat. Per tant, doncs, nosaltres que comencem aquesta nova edició del Zona Sports. Les notícies d'actualitat. Doncs com dèiem, efectivament començarem repassant aquestes eh, notícies d'actualitat al llarg d'aquesta setmana passada i normal, naturalment la notícia de més actualitat és l'ascens del Sant Gregori en aquesta primera regional. Anirem a eh, doncs, eh, fer una petita crònica del que ha estat aquest ascens de l'equip del Sant Gregori a primera regional. Doncs, com dèiem, el Sant Gregori torna a la primera regional després d'empatar de un a un davant del Riu de amb un gol de penal eh, doncs que arribava a les acaballes de l'encontre. Un Sant Gregori que... És el eh, nou equip que de primera regional, a eh, un, un penal pel qual els, vit... els visitants van protestar. Va acabar sent determinant després del triomf del Sant Gregori, el camp del Base Rosos en el primer partit i l'empat entre el Riu i els Rosings, eh, l'empat d'ahir afavoria, l'empat del passat dissabte afavoria el Sant Gregori, però el... va ser el Riu el que va marcar ben aviat mitjançant una jugada de contraatac culminada per Marc Danés al minut 9. A partir d'aquí el partit va ser molt treball ja que tots dos eren conscients del que s'hi jugaven amb el resultat de 0-1 era el Riu de Llots qui s'emportava l'ascens en aquest cas del Sant Gregori però va buscar la reacció però li costava penetrar eh, contra un rival ben situat al camp fins que en el minut 80 a les acabes llejades l'encontre va arribar un penal molt discutit pel Riu de Pau Vila va marcar l'1-1 fins al final el Sant Gregori va saber mantenir l'empat. El Riudellots haurà de continuar lluitant a la segona regional com va passar la setmana passada. El Bas Roses ja descartat en la lluita per pujar l'equip de Riudellots de la Selva. Pel Sant Gregori van disputar el partit Alzina, Quico, Rabugent, Dani, de Dedinho, Marcos, Paco, Carlos, Agulló... Manel i Sánchez també van jugar eh, Àlex que va substituir Dani eh, Berto que va substituir eh, Sánchez també ho feia Bonilla que substituïa Paco i Albert que substituïa a eh, Carlos a més a més de Pau que va substituir Agulló pel Riudellots van jugar en el partit eh, del passat eh, dissabte els següents homes Àlex a la porteria Pozo Iñaki, Danés eh, Fuentes, Mateu, Archer, Lluís, Cristian també van jugar. Duran i Moreno van jugar també, eh Gonzávez, que va substituir a Iñaki, Díaz que va substituir a Fuentes. Mari Mauri, que va substituir Lluís, i Martínez, que substituïa a Cristian. Com han dit, els gols, obra de Danés al minut 9 de partit i l'una on de penal, obra de Pau Vila al minut 80. L'àrbitre, Vall... Vallribera Martí, va amb una estant groga, Albert del Sant Gregori, Iñaki, Mateu i Cristian, dels visitants del Riu de Llots. Per tant, doncs, aquesta és la gran notícia de la jornada. Un Sant Gregori que, en empatar amb el riu de Llots, pot tornar a la primera regional dues temporades després. vosaltres que seguim repassant diferents uh, notícies d'actualitat d'aquesta uh, setmana i amb una altra ordre de coses, comentar uh, els diferents fitxatges que van fent diferents els equips de les comarques ironines uh, un d'ells és el Farners, que incorpora el Defensa Reyes i del de Llegostera i a Joni del Sant Hilari, també uh, més incorporacions de diferents equips Uh, són el de Cristian Benzal del Manlleu que fitxa pel Palamós i uh, també uh, Cile de l'Escala i Mercader del Banyoles que fitxen per la Unió Esportiva Figueres. Aquests són els uh, jugadors doncs, que s'estan incorporant, així com també Javi Salamero que no vol córrer i té clar Uh, forces de les operacions que farà. Hi ha forces operacions uh, enllestides, uh, deia Javi Salamero en aquest... Uh... Sentit eh, dimarts podria ser un dia clau per l'educació del tècnic que ha de prendre el relleu de Narcís Julià a la banqueta de l'equip gironi. Per tant, doncs eh, aquesta setmana es podria conèixer el tècnic del nou entrenador de l'equip per la propera temporada. Nosaltres que continuem aquest zona esports.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 I com deien nosaltres que continuem amb el nostre programa, amb aquesta nova edició de Zona Esports. El que farem a continuació serà anar cap a Figueres perquè el nostre company, Carles Pujol, ens fa arribar una crònica sobre el lliurament de les medalles de l'esport que es produïa a terme a la ciutat Figuerenca el passat divendres. Anem a escoltar la crònica del nostre company Carles Pujol. La celebración El campeón de Taekwondo, Joel González y la tenista Eva Fernández han estat els primers esportistes de la ciutat en recollir la medalla que cada temporada lliura a l'Ajuntament de Figueres. Diferents regidors del Consistori han repartit més de 200 medalles a esportistes i entrenadors dels clubs de la ciutat i que han pogut recollir personalment en un acte celebrat al Teatre Municipal al Jardí. Tot i tractar-se d'un divendres de pont, centenars de persones han acompanyat els esportistes que han destacat en solitari o amb el seu equip al llarg de la temporada 2009-2010. Hi ha hagut medalles per gairebé totes les disciplines esportives. Gimnàstica rítmica, atletisme, natació, arts marcials, futbol, bàsquet, patanca, tira amb arc, tenis taula, motor, escacs, patinatge o tennis. Enguany com a novetat, per primer cop s'ha volgut reconèixer també especialment la tasca dels entrenadors. A part de reconèixer els esportistes, també volem reconèixer especialment, i és la primera onada que es fa, als entrenadors i les entrenadores. Ens sembla que el paper dels entrenadors i les entrenadores té molt a veure amb l'educació de ciutat educadora que a Figueres ens agrada Qualsevol dels vostres entrenadors... El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs efectivament, com sempre, amb el suport del Cafè del Centre anirem a repassar ara el que són els resultats de la jornada. Uns resultats que venen marcats pels resultats d'aquest Mundial 2010. El passat dissabte s'iniciaven els vuitens de final amb els següents partits Uruguai 2, Corea del Nord 1, un, Estats Units 1, Gana 2. Ahir diumenge es van disputar dos partits més, Alemanya 4, Anglaterra 1 i Argentina 3, Mèxic un. Avui s'ha disputat un partit, Holanda 2, Esbrogàquia 0, i en aquests moments, des de dos quarts de nou de l'espre, s'està jugant el Brasil-Chile. Demà entra en joc la selecció espanyola a partir de dos quarts de nou Espanya-Portugal. Abans, a les quatre de, de la tarda, s'haurà jugat el Paraguai Japó. Amb un altre ordre de coses, dir també més resultats en la fase d'ascens de primera regional el base el base roses ja havia quedat eliminat la setmana passada ja no tenia opcions d'assolir aquest ascens, se l'han portat finalment al Sant Gregori, hem d'empatar un davant del riu de Llots, Sant Gregori un riu de Llots 1, com dèiem el Sant Gregori és el club que aconsegueix l'ascens d'aquesta manera torna a la primera regional dues temporades després fins aquí els resultats han estat unes gentilesa del cafè del centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre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 una assemblea de la Federació Catalana de Futbol en la qual hi havia diferents temes a sobre la taula. Potser el més important era la reestructuració del futbol territorial català. Explica'm una mica que eh, pel futbol és ironí i com afectarà aquesta reestructuració, Ramon? Bueno, ja... Jo... Mmm, jo a favor. Jo personalment estic a favor de la reestructuració del futbol perquè fa que què sé, potser fa 20 anys que la Federació Catalana està intentant, o parlant, no intentant, més que parlar de la reestructuració del futbol català. I de tot on parlava, tots els presidentes que hi ha hagut, totes les juntes que hi han hagut, però mai ningú havia posat un pas per tirar-ho endavant. I aquesta junta, molt valenta, perquè ha sigut molt valenta, s'ho ha posat al cap i, i en un any endavant de la banda de la restructuració. La aprobada, la aprobada per moltes favor. però vull dir que no ho dir en la banda. el fútbol el fútbol gironí, bueno, com el resto, En molts anys que se'n parlava, sempre se'n parlar, però mai no feia res per... I ara, bé, s'ha tirat endavant amb un dret d'ambient, amb un dret d'ambient, com és fóssic, quan sempre que fa una cosa no va bé per tothom, i això serà igual, però jo ho veig A Ramon, aquesta propera temporada 2010-2011 serà una temporada, diguéssim, de transició. La reforma s'aplica la temporada següent. Uh, sí, sí. On queden els descensos i descensos per la propera temporada, Ramon? No, no. ara per la primera temporada quedarà... Bueno, ara quedarà tot igual. Ara jo no tinc en aquests moments perquè... perquè estic fora d'aquí de, de Catalunya, estic treballant, i no tinc a mà perquè jo no em voldria equivocar. No... no... No em voldria equivocar, no ho fuc-hi com quedaran. No ho fuc-hi perquè no podria equivocar a un i no em vull equivocar, no i no ho tinc a mà, no ho mm. no, no, no puc explicar. Però, bueno, eh, eh, baixin, però, els primers de totes les coses. Les divisions de dos junts, amb mm. Bé, el problema que els primers de segona... els primers de segona regional no pujaven, es quedaven a segona... a segona... Di... a, segona... a tercera divisió, doncs... La repetició que anaran la gent de Girona, eh, se'ns va aprovar, eh, se'ns va emmetre la repetició, on tots els primers de segons regionals pujaran la segona, segona divisió. Vull dir que, bueno, és, és, és ja, un... Ja pujaran els, els fan o reparteix, els, reparteix una mica el futbol, dir, els grups i tal com està. <s1> per tant, doncs, una temporada aquesta que ve important eh, pel que fa als diferents grups, sobretot de Primera Regional i també, en aquest cas, de Regional Preferent, que molts assoliran l'ascens a Primera Catalana, no? Exacte, exacte. Aleshores, els sis primers de, de Preferent pugiran, de cadascú, pugiran a Primera Catalana a la primera divisió que' eh? No, però, eh? Vull és molt important, que abans de començar la temporada tots els clubs eh, sàpiguen molt bé que el dia 20 farem... El dia vint de juliol que eh, ho hem dit així, tu i jo, bueno, ja el dia 20 de juliol serà la seqüera de, de clubs de Girona i s'explicarà se, molt bé com quedarà els grups, què passarà, què pujarà, què baixarà, Sí, bé, eh? mm -hmm. doncs eh, senyor Ramon Codina de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns sabem que està a la carretera li agraïm que hagi tingut la deferència d'atendre'n doncs això és el que comentava Ramon Codina el delegat de Girona de la Federació Catalana de Futbol d'aquesta remodelació de la categoria nosaltres eh, que anirem ja eh, tancant aquest eh, programa d'avui d'aquesta setmana i no sense abans recordar un, alguna coseta al Girona que s'interessa per Víctor Curtó, el davanter de l'Alcullà eh, ex del Badalona de molts equips de la territorial catalana i per la qual Girona s'interessa per reforçar la zona d'atac. També recordar, abans d'acabar, fitxatges Unió Esportiva Figueres, ha fitxat diferents jugadors, ha fitxat en les últimes hores, han estat fitxats Joan Ureña i Joan. Uh, també doncs uh, si la càmera i eh, Jordi Mercader que ja havien estat en jornades precedents Quan eh, dèiem el borracanenc Joan Urenya després del seu pas per Llagostera torna a la Unió Esportiva Figueres en aquest cas eh, no torna sinó que s'incorpora per primera vegada havia estat abans a les files de la Fundació en l'època en què la Fundació Esportiva Figueres militava en la eh, primera divisió catalana, per tant, doncs els fitxatges de la Unió Esportiva de Figueres que continuen continuen estan aquí els bons fitxatges d'aquesta Unió Esportiva Figueres de cara a aquesta propera temporada, tot i que com recordava ara Ramon Codina eh, són eh, en aquest cas eh, en aquest cas són sis els equips que pugen de cada grup de preferent a Primera Catalana per tant, doncs, eh, de ben segur la Unió Esportiva Figueres estarà entre un d'aquests sis equips d'aquesta Primera Divisió Catalana. També recordar l'Olot ha fitxat eh, fet ja oficial dos fitxatges eh, o un un fitxatge en aquest cas per aquesta temporada és el de Nito ex de la Unió Esportiva Figueres Reus entre d'altres, aquesta temporada havia acabat a les Plais i eh, s'incorporarà al lot de Nitus Santos per tant, doncs, eh, Nitus Santos podrà comptar amb un bon reforç a les seves files també D'altra banda, recordar que nosaltres hi tornarem a la propera setmana. Ens ha quedat en el tinter una conversa amb l'entrenador del Sant Gregori que ha pujat aquesta setmana a la primera regional, però hi tornarem, eh, intentarem parlar amb ell la propera setmana. I ja, per anar tancant, ara sí, parlant del món del bàsquet. Ahir, el passat diumenge, es va viure una gran festa... Uh, del bàsquet a la categoria uh, a Girona en el, en, el vell, en el vell pavelló de Palau Sacosta es va viure tota una festa del bàsquet uh, una festa del bàsquet uh, perquè els equips de Girona uh, tant el Sant Josep Girona es pugui mantenir a l'Eleport com el l'Uni Girona pugui sortir a competir en aquest cas a la Lliga Femenina U. Doncs eh, això és el que eh, va succeir més de 1000 persones al eh, pavelló de Palau Sacosta eh, per donar suport tant a l'Uni Girona com al Sant Josep de Girona. Van ser una, una festa del bàsquet gironí amb més de mil persones i amb um, Víctor Sada, Marc Gasol entre d'altres uh, en el partit que després es va disputar tres referents del bàsquet uh, gironí uh, Pedro Martínez que va ser l'últim entrenador de la Casballo també el primer entrenador de la Casballo del club bàsquet girona del Val de Girona en aquest cas la uh, època de la Lliga ACB com més el Fred Jolbe i també i com no, però no menys important, un referent en el bàsquet formatiu, en Ramon Sitja. Per tant, doncs tots ells van estar presents el passat diumenge en aquesta festa del bàsquet gironí a Fontejau. Francesc Ferroni, doncs, que es pot mostrar molt content d'aquesta nova victòria del bàsquet gironí. Nosaltres, que deixem aquí, posem el punt final per aquesta emissió d'avui del Zona Esports i tornem però la propera setmana, que passin una bona setmana rebent cordials salutacions a qui els acompanyat aquesta mitja un servidor Dani Pagès